Просто нікому не хотілося лізти першим та даремно кривавитися. Джош гарчав, вищерів страшну пащу і тяг Марту вперед. Це циган заспокійливо, кинула жінка псові. Конократ! Ти ж ніколи не зв'язувався з конокрадами, мовчальнику. Та що ти справдять, що посічуть сокирами і його, і нас з тобою? Пес не чув. Не візьму я їх, Джоша, мало не плакала Марта. І за останніх сил, стримуючи пса, сам, знаєш, надірвалася я з тобою, багато не зможу, і втомилася з дороги. З княжичем то так собі розвага була як тобі в сільського дурні яблука воза взяти. Ти постривай же. бійся з тобою, Джоші. На останніх словах Марта поквапно затулила рота, нашвидко звернулася на всі біч і, відпустивши собаку, пішла до гурту конокрада. Джош нечутно ступав слідом. «За що хлопці губити добрі люди?» – запитала Марта і підступила до пораненого. «Коня взяв, падлюка!» – відказав ладним голосом той, в якому відразу можна було впізнати сільського віта. «Я вже думав, все, пропав жеребець. Відведуть усі чи за Дунаї і пиши «пропало». А бач, не встигли відвести». Плем'я єгипетське. Не підходь, безнадійно скрикнула циганча. А й не підходь життя позбавлю. Марта простягнула руку і легко доторкнулася до передпліччя пораненого, трохи вище, не швидкоруч, замотаного ганчіркою порізу. Чоловік стрепенувся. Хоча поріз був дріб'язковий, і навіть якби Марка зачепила його, болю особливого не завдала б, потім часто закліпав, немов йому в око потрапила смітинка, потрусив патлатою головою і здивовано вирічився на своїх супутників. Аго, мужики. гукнув він, стривайте. А за що ми цигана цього карати зібралися? Найближчий власник Сокири, кремезний похмурий бородань, повернувся і виразно постукав себе обухом по лобі. Правда, лоб у нього навіть на перший погляд був такий, що можна було стукнути і сильніше, якщо Сокири не шкоди. Зглозду з'їхав самлику, він же коня в тебе взяв. Невже? Ну так, того гнідого, та ти що, осліп? Ось же твій жеребець стоїть. Це не мій жеребець, упевнено мовив поранений самлик. Не твій, не мій, У мене зроду гнідих не водилося. Та ти ж сам кричав, коли ми до джерела під'їхали, тримайте, браття, конокрада чортового кваражу сил. От я й примітив, начебто знайомий гнідий під циганом гарцює. Ще зрадів, бачу, спішився кучерявий, коня напуває, а тоді йшов би верхів'єм. Не мій кінь. Саблет відвернувся і знову взявся прив'язувати постраждалу руку. Спритно допомагаючи здорові руці з зубами. Зроду не водилося в мене гнідих. Не люблю. Тоді за що ми до цигана сікаємося? Не знаю. Може, він у твоє це броплюне. Бородань засунув сокиру за поїзд і первальцем підійшов до саблика, постояв. Дивлячись на нього з явним бажанням дати тому вухо, потім гучно висякався сабликовий під ноги.